Benvinguts senyores i senyors amb una jornada especial amb els esports al punt de la sintonia de la Ràdio Palafrugell amb aquest divendres 18 d'octubre. Avui és el dia de la vaga general, avui és un programa amb serveis mínims d'esports de al punt, en el qual, doncs, el que us oferirem serà algunes de les entitats que siguen sí, aquest dia d'avui i volen participar amb el nostre espai i ens envien la informació respecte al cap de setmana. I després, una entrevista que ja teníem enregistrada d'aquest passat dimarts en el qual vam parlar amb en Pere Costa, el palafrujellenc, tan vinculat al món de l'embol, i que presenta un llibre, L'embol Costa. amb ell parlem al llarg de 30 minuts sobre aquest llibre i altres qüestions en el món de l'embol. Així doncs, benvinguts i benvingudes amb aquest programa avui especial de Els Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Comencem el programa del dia d'avui parlant d'aquestes activitats que us comentaven Són poques les entitats que en el dia d'avui ens han fet arribar la informació sobre el que passa aquest cap de setmana. Per tant, anem ràpidament a començar ja amb ells i després en parlarem més abastament del que succeirà doncs amb aquesta xerrada que mantenem ja a la segona i darrera part del nostre programa. Avui la primera part és molt curta. Parlem amb l'Uri Sierra del, amb el Garbí que ens parla d'aquesta cap de setmana i del per dir que té el seu conjunt, al Garbià. Hola, bon dia. Doncs diumenge a la tarda ens desplacem a Canovelles per jugar a la jornada número 4 de Lliga contra un rival que està empatat a punts amb nosaltres. Tots dos equips hem guanyat un partit i n'hem perdut dos i necessitem la victòria com sigui per no quedar-nos eh, a la part baixa de la classificació. A priori, el Canovelles és favorit perquè és un rival que està assentat a la categoria des de fa anys uh, té uns jugadors experimentats que, que coneixem bé que, que tenen bastant de nivell i nosaltres doncs som un equip nou i clar doncs a tots els desplaçaments doncs patirem. però què passa que la setmana passada vam aconseguir guanyar que estem amb la moral, amb la moral alta i bueno, jo penso que podem anar a Canovelles i si aconseguim posar, imposar un ritme alt de joc, doncs els dos punts poden venir cap a Palafrugell. Esperem que així sigui, després de la primera victòria del conjunt de l'Uri Sierra del Garbí A la setmana passada. No tenim informació aquest cap de setmana previ del Garbí vent i del Garbí femení, però sí que en tenim d'atletisme. Recordem que aquesta setmana passada es disputava el 25è eh, torneig anual del Torneig de l'Amixtat, en qual diversos clubs europeus es donen cita per eh, participar en proves atlètiques. En Josep Massa ens fa 5 cèntims a com va anar aquest eh, Torneig de l'Amixtat. El passat dissabte, 12 d'octubre, es va celebrar l'estadi municipal el 25è en contra de l'amistat. Aquesta és una competició per equips d'atletisme que se celebra rotativament cada any més o menys per aquestes dates en un país diferent. A l'edició d'enguany hi varen participar-hi els equips de la Joventut Atlètica Sabarell i de l'Atlètica Arcovaleno d'Itàlia, juntament clar amb el club local, el Club Atlètic Palacurgell. La victòria va ser per als nostres convidats italians, que varen obtenir 48 punts. El Club Pel·lètic Palafurgell va quedar en segona posició amb 36 i en tercera posició el Sabarell amb 28. Els italians varen fonamentar la seva victòria, ja que de les 24 proves en varen guanyar 14. Per part del Club Pel·lètic Palafurgell, les millors actuacions varen ser per en Pere Figueres, que va guanyar el pes i la javelina, la Beata Betlech va guanyar el martell i el pes, en Dani Ruiz va guanyar el llançament de martell i la Joana Lanyà va guanyar els 300 metres. Una vegada acabat l'encontre es va celebrar, com és habitual, un sopar col·lectiu entre tots els participants. Si no hi ha novetats, l'any vinent l'encontre es disputarà a Itàlia, encara amb una pista per determinar. Gràcies, en Josep. Ha estat doncs, l'encontre de l'amistat, el resum que ens en feia amb aquest cas en Josep Massa. De l'hoquei no tenim informació sobre aquesta jornada de l'equip de d'hoquei okay Lliga, però sí de l'equip B. Ens en parla en Josep Codina. Bé, a priori amb l'equip júnior juguem la, el dissabte a les 12.45 a la pista de Caldes. Bé, pot ser un partit, veient els resultats que no han tingut fins ara, pot ser un partit dels, no dels fàcils, diguem, dels còmodes, perquè no n'hi ha cap de fàcil fins que fins que s'acaba i ho pots valorar. Eh, però bueno, esprenen allà, fent bon partit, consolidant-se, provar coses i fent-se més, més equip, no? I en quant al Primera Catalana sí que tenim potser un dels desplaçaments més difícils, eh perquè anem a casa del, del primer classificat que és el Santa Perpètua, un equip de, que porten molts anys junts, un equip relativament jove amb algun veterano, per lo que hem esbrinat i vano ve en allà serà difícil, serà, realment serà molt difícil. Gràcies, a Josep Codina, l'equip amb i l'equip júnior, doncs aquesta setmana també tindran uh, partit. al Xavier Ferrarons ens en parla del futbol sala a Vallobrega, a veure què passa aquesta setmana. Uh, bon dia, Xavier. Bon dia, Rafael, que passo la prèvia de cap de setmana el Vallobrega Club Futbol Sala. L'equip juvenil jugarà dissabte a la tarda a la pista del Blanes. Un partit molt difícil, ja que el Blanes és el líder de la categoria, amb 14 gols a favor i cap en contra. És un partit molt difícil per als nostres juvenils. El dimenig a la tarda l'equip senior juga a la pista de casa, la Llobega, contra el Sant Joan els Joves de Mollet, de Sant Joan de Mollet, un equip nou a la categoria verure si podem aconseguir en la tercera jornada els primers punts de la temporada. Gràcies i un dilluns també seva a l'estòrica. Gràcies, en Xavier, una abraçada i, com últim, amb aquestes prèvies que tenim del cap de setmana, i hem avisat que en teníem eh, molt poques, no se n'han fet arribar més, però bé, tothom fa el que pot amb, amb aquest dia d'avui. Miquel Álvarés ens fa un resum de com ha començat la, la Liga els dos equips del tènic taula per la Frugill que aquesta jornada descansen. Endavant. A en continuació comento com portem els equips sèniors del tènic de taula per la Frugill la temporada d'enguany. Fins ara es poden disputar les tres jornades Començaré parlant de l'equip de la Lliga preferent, eh, que, bueno, tot i que va començar molt i molt bé, eh, guanyant de forma clara el Clúter i Estal·la Can Jong per 6-0, eh, ha perdut els segons eh, dos partits, eh, contra el Clúter i de Figueres, però un sota de 4-2, un partit amb opcions, però eh, l'equip de Figueres té un equip bastant potent, per tant, era una possibilitat que aquest partit es pogués perdre. La patacada va arribar uh, la setmana passada amb el truix de la Vila Verdeix, uh, un partit que haurien d'haver guanyat de totes-totes i que vam acabar perdent per un resultat de 4-3. Ja a partir d'en si se'ns va complicar força, però bueno, tot i així es vam aconseguir forçar empat a 3 i pensàvem sincerament doncs, que al doble no hi hauria de cap problema per tirar endavant. Així s'ho semblava, doncs vam, es vam garantir amb un 2-0, però... Posteriorment, l'equip local va aconseguir remuntar aquest partit de dobles i a la guanyar el partit per 4-3. Per tant, en resum, una victòria i dues derrotes, el que fa complicar doncs, els objectius d'enguany, que és que l'equip pugui tornar a pujar al podi, igual que la temporada passada van quedar en altre 6 lloc. Tot i així, la lliga és molt llarga, són 22 jornades, en portem 3, no, no és un problema greu, però sí que no és l'inici que ens agradat. Parlant de l'equip de primera, doncs, eh, al contrari que l'equip de preferent, doncs, ells han començat millor, han guanyat dos partits i n'han perdut un. El partit que han perdut és un partit que pregarà gairebé tothom, que és el eh, que va enfrontar la primera jornada contra el club Tens de Taula Girona. Doncs, és un equip que s'ha reforçat moltíssim, amb clares aspiracions d'apullar la temporada que ve a la Lliga preferent i tot sembla ser que aquí serà, doncs, eh, Mirant el potencial d'aquest equip, eh, es fa difícil pensar que hi ha cap altre de la Lliga de Primera que pugui guanyar eh, en, aquest, en aquest equip. Eh, els altres dos partits eh, es van guanyar de forma clara 4-2 per 3 punts i s'estava l'altra de Figueres i la l'assemblada passada per un contundent 0-6 a la pista del Camprodon. Per tant, bon inici de moment de l'equip de Primera en eh, regular l'equip de preferent. Ja veurem més endavant com va la cosa. Gràcies fins ara. Gràcies Miquel per aquest resum que ens has fet de com ha començat la temporada dels equips del tenis, taula, pal, a frugill, i nosaltres que, doncs, després d'aquestes informacions Uh, el que farem serà passar-ne amb un altre perquè volíem parlar aquest passat dilluns a en Gerard Alemany perquè ens valorés la Radical en 2019, no va ser possible però sí que ho va fer-ho el dimarts el nostre company el nostre company Rubén Herranz. Parlem doncs, després de la publicitat, amb Gerard Alemany anem a veure com han anat les coses a la Radical 2019. Corbí, les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Obrim de nou a nou de dilluns a dissabte. No Tanquem al migdia, diumenges i festius de 10 a 2. Nou Servei, empresa especialitzada en netejes i manteniments de locals, oficines, comunitats, grans superfícies, habitatges. Nou Servei, Carrer Broguerol 33 de Palafrugell. Telèfon 972 Més informació a nou Nou Servei, professionalitat, serietat i eficàcia en el servei. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell entre els carrers Palamós i Ample Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell continuem al 107.8 de la FM també a través de ràdiopalafrugell.cat i anem a fer balanç de la 11a edició de la Radical Ocean 52 que va tenir lloc aquest cap de setmana a casa nostra, ho farem com vam fer amb la prèvia, amb en Gerard Alemany del Club Natació Radical Bon dia Gerard Hola, bon dia. Molt bon dia, què tal? Gràcies per atendre la nostra trucada. Nosaltres, molt bé. Vosaltres ja esteu recuperats d'aquest intens cap de setmana? Doncs sí, sí, ja tots us recuperant-nos, eh, tant emocionalment com físicament com mentalment, així que sí, sí, molt contents de, de com ha anat. Envieu una nota de dissabte 1.400 persones, les que participaven doncs, en les tres travessies, la 7.0, la 3,5 i també la, la 1,5. Per tant, doncs, podem dir que èxit, no? Contents, satisfets? Sí, sí, sí. En el, en el que té a veure la participació, doncs, evidentment molt contents de que la gent segueixi animant-se a, a participar un any més en, a la Ràdio Calo 152 i, sí, sí, amb totes les novetats que doncs, hem anat implementant aquest any, tant el que té a veure doncs, amb activitats complementàries, amb tota l'estructura de com ha anat l'esdeveniment, doncs supercontents, l'ambient ha sigut eh, brutal... A la gent també de la zona de Palafrugell on doncs, s'ha volcat i ho hem notat des del primer moment amb l'esdeveniment amb el voluntariat i estem la veritat molt agraïts amb tothom que ho ha fet possible. Ara ho has dit tu, eh? una, una paraula clau també per aquest tipus d'esdeveniments és el tema dels voluntaris, sobretot perquè es mou moltes persones i doncs, també una de les claus per quan es mouen tantes persones és el tema de la seguretat, una cosa que vosaltres també teniu en compte i sobretot suposo que la col·laboració doncs, aquí de les persones eh, que fan de voluntaris doncs, també és, és un punt clau perquè tot funcioni bé, no? Sí, sí, totalment. El, el muntatge i l'estructura de tot al cap de setmana, diguéssim, doncs és, és molt gran, és, és molt ampla i molt complexa i doncs, tota la feina que fan els voluntaris, eh, que com bé et comentava, doncs, eh, hi ha molts que són de, de la zona de Palafrugell, doncs, eh, ens, ens, és, és imprescindible per nosaltres, ens ajuda molt i, i bueno, eh, també és, és el que fa que si som partícips d'alguna manera de que l'ambient sigui tan i tan bo i que els participants també doncs, ho notin i que i notin una mica doncs, aquesta... bueno, aquest cuidado, aquesta... aquest ambient diferent que, que té la Radical en aquest, aquest any Ocean 52 uh -huh. eh, Ho hem comentat a l'inici, no? aquest, aquest nombre de participants, eh, però també més enllà d'això, en guany doncs, eh, també teníem altres novetats que vam repassar amb tu doncs, aquestes eh, de caràcter més eh, mediambiental, menys sostenibles una miqueta doncs, posant la mirada en la sostenibilitat i en la cura pel mediambient. Com van anar aquestes dues activitats paral·leles que recordem van ser la Beach Cleanup i també l'Ecoswimming? Doncs van anar, van anar molt bé, la veritat eh, tot... Eh totes aquestes activitats de conscienciació de la protecció de l'oceà les hem desenvolupat de la mà de 852, que és aquest any doncs, uh, un del, bueno, el col·laborador principal amb el que hem treballat, que també ha fet que uh, doncs, la Ràdica, que fins ara era Ràdica Mar Brava, aquest any sigui Ràdica a 52, uh -huh. i de, de la seva hem treballat doncs, totes aquestes activitats, en el cas de l'Ecosuming també en vies braves i la veritat és que és, és, és un valor superimportant per nosaltres que, que ells l'han pogut materialitzar aquest any de manera super efectiva amb activitats, amb tallers durant tot el cap de setmana el Beach Cleanup va funcionar superbé l'Ecosuming també la veritat és que es, es feia doncs, el dissabte a la tarda i era un, bueno, normalment la gent anava al matí i dissabte a la tarda normalment descansa però tot i així es va animar molta gent també nens petits que és una mica a la part important del públic el que es vol arribar perquè des del principi doncs, ja tinguin aquests valors de, de, de conscienciació d'ecologia, de sostenibilitat i la veritat és que molt sorprès també de com va anar de que no ho havien fet mai i de com es va desenvolupar les activitats de, del que es va transmetre a la gent que va participar i la veritat és que, eh, bueno, volem agrair els a ells també tota la feina que estan fent en aquest sentit i la que han fet amb nosaltres, així que supercontents també per ser partícips de tot aquest canvi de la mentalitat de la societat, per intentar que els, en aquest cas els oceans bueno, es pues puguem seguir disfrutant durant molts anys. Sí, perquè lamentablement doncs, les imatges que a vegades ens arriben, fins i tot ara Gerard, doncs, no sé si ho tenies per exemple, fa poc més d'un mes o un mes i escaig, que, que doncs, ja es va fer una recollida de, de, de brossa de residus a, a la platja d'Allafranc, també a Calella i eh, crec que recordo són, es van ser 35 quilos els que es van recollir de, de brossa tant al mar com també eh, a la platja o als, o als indrets vosaltres també veu recollir eh, força quantitat, vau trobar eh, molts residus, malgrat doncs, que fa poc més d'un mes que també es va fer una neteja similar doncs, mira en el que té a veure amb l'ecoswimming eh, sí que és veritat que en, en el dia, en el mateix dia que es va fer l'ecoswimming doncs la... El... El, no hi havia massa brossa, uh, com, bueno, en, sí que és veritat que en el, en el fons marí doncs, uh, és molt relatiu també, normalment després de les puixes és quan es troben més i després doncs, en funció de com vagin les corrents doncs, afecta més o menys, es pot trobar més o menys brossa, sí que es van trobar, per exemple, coses que també doncs, sempre són una mica xocants, com per exemple una roda, un pneumàtic de cotxe, ff, bueno, coses així que, que dius, bueno, sempre sorprenents, no? Uh, però bueno, sí que no va ser molt, molt, molt notori, però bueno sí que igualment, doncs, uh, va estar molt bé i es van trobar totes aquestes coses, però per exemple en quan al beach up, tot i que semblava que la platja estava més o menys neta mm -hmm. i que com bé tu doncs es van uh, prèviament ja s'havia fet un, una recollida um, doncs mira, ens vam trobar 37 quilos de, de brossa en total i <coughs> perquè tinguis una, una idea es van trobar a, de, bueno, a les cigarretes sí es van trobar mig quilo de cigarretes. Mig quilo. Sí, sí. això, això en realitat són moltíssimes. Sí, sí. sí I, I doncs és, són coses super superxocants que, que, que al final, ostres, com pot ser que el dia d'avui doncs, la gent estigui fumant a la platja i estigui deixant les cigarretes a la platja i que és, al final... No, vull dir, són coses que, que hem d'intentar transmetre a la gent que no, pot, que no pot fer, que no podem estar, doncs, malmetent doncs, el, a la nostra naturalesa d'aquesta manera i, i sempre, doncs, amb, aquesta, amb aquest bit que d'anar, per exemple, es va materialitzar una amiga, doncs, doncs, que per molt que sembli que una platja està neta o que, ostres, doncs, al final es troben coses que no et pots imaginar, no? Doncs a remarcar, eh, a remarcar Gerard, m'agrada que, que ens hagis pogut donar aquestes dades, perquè ara, ara he mirat la notícia que vam fer nosaltres al voltant d'aquesta recollida que et deia, i el Port Pala Gris sí que es van recollir 36 quilos de brossa, però el Lafranc va ser 11 perquè era ben bé amb caia, que era una, una, una, una recollida més superficial. Vosaltres doncs vau recollir aquests 37 quilos de brossa i aquest mig quilo de cigarretes, eh, una, una dada que, que sembla mentida, eh, n'hem parlat tantes vegades i se fet tanta, o s'han intentat fer tanta consciència i veiem que encara ara hi ha gent doncs, que, que deixa eh, aquests residus eh, a, doncs, a la platja, a la sorra de la platja que després finalment acaben al mar, tot això eh, per tant, doncs, important aquesta tasca que també veu fer i que doncs, tota la gent que hi havia aquest cap de setmana per allà, Frank, va poder veure que això també és el més important al final, també, oi? Sí, sí, totalment. Nosaltres estem vinculats superestratament amb el mar i podem, volem seguir disfrutant d'ell i l'única manera és cuidar-lo, així que tots els valors que puguem treure de tot això són superimportants de cara al futur, perquè si no, nedant, poc, poc temps més podrem estar, doncs, gaudint-ho. Doncs, Gerard, hem volgut fer el repàs amb tu al voltant d'aquesta doncs, 11a edició de la Radical Ocean 52. Si voleu doncs, saber més eh, al voltant dels guanyadors, ho podeu visitar eh, a la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat També trobareu un enllaç amb el Club d'Associació Radical, on podeu trobar doncs, més informació al voltant d'aquestes proves. I, Gerard, suposo que amb, amb el, la satisfacció d'aquest cap de setmana, doncs, no només esportivament, sinó també a nivell sostenible, amb ganes, no? de repetir ja l'any que ve i suposo que aquestes dues novetats d'enguany eh, continuaran no? després quan feu el balanç eh, posterior? Exacte Sí sí ara doncs, farem una mica de balanç de tot però sí que és, és, doncs, ha funcionat molt bé aquest any li hem donat doncs, una volta més i ens ha agradat molt així que per la nostra part encantats de seguir amb, aquesta, amb, amb tota aquesta visió que li hem donat aquest any i molt contents de de, doncs com bé et comentava, de, de com ha anat un any més. Així que una, experi una altra experiència de Swim, que esperem que tothom hagi pogut gaudir a tope, hi ha hagut, hi ha hagut activitats a tots en tots els nivells, després ja van haver-hi concerts a la el dissabte a la tarda, va haver-hi la, la festa a la nit, uh -huh. uh, va haver-hi després, el dia següent, doncs, proves amb els nens, que van anar a diferents distàncies més curtes, proves de relleus que ens ho vam passar molt i molt i molt bé, Uh, així que, bueno, super, super contents Ho hem disfrutat molt I, doncs, sí, sí, com bé deies uh, A veure què ens ha parar la propera edició Sí, perquè sempre porteu alguna sorpresa i en doncs, estrem encantats de comentar-la aquí en aquesta sintonia, com hem fet aquest any una vegada més. I Gerard, doncs, en nom de Ràdio Palafrugell, felicitar-te a tu i també a tots els membres de, de l'organització per aquesta 11a edició que doncs, torna a posar eh, doncs, de relleu que la, la Radical Ocean 52 doncs, és una de les competicions en aigües obertes a referència a nivell estatal. Moltes gràcies, Gerard. Doncs moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tota la que ha participat, voluntaris, caiaquistes, angelswimmers, a totes les marques que en, aquest, en aquesta edició ens han ajudat. Així que ens veiem a la propera. I tant, Gerard, moltes gràcies. Un plaer. Xina Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. Xina Center, al centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llufriu, zona de la fanga. Andemà. Futbol a Ràdio Palafrugell. Aquest diumenge 20 d'octubre, des de dos quarts de 12 del matí, connectarem amb el camp de futbol municipal Vall Llobera per retransmetre el partit Caldes de Malavella-Palafrugell. Retransmissió patrocinada per Aïllaments Jusgon Escuma de poliuretat homologada Telèfon 972 30 30 44 Benet Pibernat distribuidor de casari per a calefacció a domicili Telèfon 972 30 02 21 Proauto Concessionari oficial SEAT El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós Montras. Amics i amigues a la cintura de la Ràdio Palafrogell, seguim avui aquí, òbviament, i, i avui ens aturem a parlar uh, amb una persona, uh, també ho vaig dir per mi, molt estimada, tot i que els nostres camins són uh, molt diferents en principi al llarg de la nostra història, però eh, de fet una de les passions que ens uneix és el món de l'esport, el món de l'handbol, el món de la lectura, el món del, del periodisme, el món de, dels llibres, i per això és per mi un enorme plaer eh, convidar els micròfons de, de la nostra emissora de Ràdio per la Progella amb Pere Costa. Pere, bona tarda, benvinguts. Bona tarda, Rafael, moltes gràcies. Que maco que estàs, hòstia. Uh, sí, estic el molt jove. O sigui, Et eh? Cada any més jove. T'ho diuen? Uh, M'ho diuen els meus alumnes, me troben molt jove, cada any més. sí sí sí sí, sí. <ríe> Pere així. Costa, una llegenda de, de les escoles de Palafrugell per molts alumnes que han passat per les seves mans i una llegenda anys. de l'handbol 30 anys fa ja? 30 anys que faig de mestre, sí. Uh, això vol dir que ens estem fent grans? Uh, una mica, una mica. Lleugerament, lleugerament. <ríe> uh, uh, I ho sé perquè abans de començar aquesta entrevista ja estàvem parlant de jubilació, o sigui, imagineu-vos com anem els dos. Bé, però no, no, ho tenim malament, això de la jubilació, eh? <ríe> en Pere Costa i un servidor, no amb el mateix curs de col·legi, que consti, que sapigueu tots que ell és més gran que jo. Soc bastant més gran, eh? <ríe> Uns mesos, dos o tres. <ríe> Vam tenir la sort de coincidir amb el mestre Josep Maria Mora, que ens va inculcar tots dos. Amb ell més, perquè jo ja em van tirar altres coses després amb els anys, però amb ell més la mort per un esport, en aquell cas per l'embol, i és per això que el convidem a Ràdio i per la Fugila, el convidem als esports al punt per parlar d'un llibre que ha escrit, oi? És així, sí, he fet el llibre L'Embol Costa, que és el meu segon llibre d'Embol, el primer era la història de l'Embol Garbí, quan van fer 25 anys, i ara he gosat, perquè és una gosadia, doncs fer un llibre de la història mundial de l'Embol, partint del que és l'Embol global, o local, vaja, perdó, doncs me'n vaig a tot el món. Els cinc continents parlant de l'embol europeu, mundial, olímpic, les Copes d'Europa, però també l'embol de Catalunya, l'embol de Girona, l'embol dels clubs, l'embol del barri, l'embol del poble. Ho he barrejat una mica tot amb 25 històries, en 25 capítols, que d'alguna manera és el meu embol, el que jo he viscut. Uh, és un embol... Uh per conèixer la història de l'embol mundial o, o senzillament són anècdotes que, que, tu, no, que tu recordes amb passió? a vegades el punt de partida és una anècdota, però inicialment sí que havien de ser anècdotes i no havien de ser ni tan sols un llibre, però després vaig pensar que valia la pena, ja que no hi havia cap llibre d'història de l'embol, cap ni un, ni en català ni en castellà, cap ni un, o sigui que és el millor llibre d'història de l'embol. Perquè és l'únic que hi ha. És, ja, és l'únic que hi ha. Ja vaig pensar que valia la pena documentar-me, vaig valia, pensar que valia la pena entrevistar gent i buscar, doncs, més enllà de l'anècdota, buscar la categoria. Eh? Buscar una mica, doncs, d'on venim, d'on ve l'embol actual, eh? com comença l'embol contemporani. L'embol s'ha convertit en el... Bol... Ah ara et una cosa que potser no l'hauria amb el tercer esport de masses tot i que moltes vegades superant fins i tot amb el segon perquè hi ha, hi ha hagut una lluita amb un moment després dels Jocs Olímpics que va haver-hi fa molts anys enrere el, el bàsquet es va convertir en un bum, bum, però l'embol a poc a poc com de formigueta ho ha anat ocupant ara tot el món sap que és l'embol aquí jugues una mica amb el títol, suposo amb el sí, teu nom amb el meu cognom eh? Sí. Eh? perquè ha costat d'entrar a la gent encara costa d'entrar hi ha un capítol del llibre que es diu l'embol o l'esport que no se sap vendre jo crec que no ens sabem vendre gaire. Uh, hi ha un motiu fonamental pel qual no ens sabem vendre i és que ni els americans ni els anglesos juguen amb vol i com que els americans i els anglesos saben vendre molt allò que fan i no juguen amb vol o no en saben, sí que hi juguen però no en saben, aleshores aquesta plataforma no la tenim Aquí juguen bol els països de l'est, que tradicionalment han estat països molt tancats, països que no els interessava fer difusió, divulgació, que no tenien mitjans de comunicació, o almenys mitjans de comunicació que arribessin més enllà de les fronteres d'aquests dels seus països. I, per tant, el nostre esport doncs, era un esport que anava evolucionant, però amb les portes tancades, de portes endins. I això està costat molt de revertir. Jo crec que en el segle XXI sí que hi ha un boom de l'embol important, però encara som pocs. Només som 18 milions de practicants. Uh, o sigui que som com un poble petit o un país petit, o no sabria com dir-ho, eh? És ja saps el nivell de vendes que pots tenir, no? Bé, 18 milions és una mica la fita que ens hem marcat. A partir d'aquí farem la segona edició. Uh, 18 milions estaria molt bé. Uh, has parlat dels països de l'est, però jo crec recordar quan tu i jo eren més joves que qui s'emportava la palma amb l'embol mundial eren els països nòrdics. Sí, no, bé, hi ha hi i rivalitat, hi ha rivalitat. Eh? De fet, l'envol neix al centre d'Europa, per tant, ni uns ni altres. Eh? Són els alemanys, potser, els primers que fan el pas de l'Embola 11 a l'Embola 7. Jo no parlo de l'Embola 11 perquè... Que gran no existeix, no? existeix, no? Soc gran... Uh -huh. No, es fan, a vegades es fan performances, es fan eh, uh -huh. partits d'Embola 11 eh, en plan vintage, eh, però ja no, com a competició no existeix fa molts anys. Però bé, és recordant, no? Els que fan una mica el pas de l'Embola 11 a l'Embola 7, que seria el contemporani, són els alemanys, que per això... Els primers olímpics d'handbol són a Munic, el 1972. Els Jocs Olímpics d'Alemanya, de Munic, doncs és la primera vegada que en el programa oficial, no com a esport convidat, hi entra l'en l'embol masculí, el femení encara triga 4 anys més fins a Montreal el 1976 per tant, és un esport jove i tenim molt de marge per créixer encara molt, molt i molt. Va creixent, sobretot a través de la, dels equipassos que, que hi ha hagut a l'estat espanyol també amb els darrers anys encapçalats per al Barcelona, sí. però eh, recordant altres equips que hi ha hagut en altres ciutats, castellanes sobretot també, però equips històrics com jo recordo el Calpís, el Marcol sí. la Itasuna, que van emmarcar una mica sí. el camí a seguir. Què, què ens diferencia d'aquell embol de picar pedra que existia fa 40 anys i, i l'embolda ara. Oh, ara la pilota crema. Ara la pilota, ara la pilota va molt ràpida, els jugadors van molt ràpids i són capaços de fer el mateix que feien els de fa 40 anys, però amb la meitat de temps. Aleshores, si abans feien 20-19, ara fem 40-38. Mm -hmm. O sigui, bàsicament, la gran diferència de l'embolda com vam començar Uh, fa 40 anys amb el d'ara és això, la velocitat en què es juga, en què es practica l'esport evidentment ha evolucionat en altres aspectes uh, tàctics, físics també d'alimentació o sigui també de, bé, és un esport que s'ha enriquit que tàctica uh, que ha canviat de reglament o sigui que hi ha moltes coses que han variat però bàsicament la velocitat o sigui ara realment els reflexos que hem de tenir els entrenadors per saber gestionar un partit eh, han, de, han de créixer exponencialment, si no, es n'hem perduts. Tu ets una mica una falca intermitja entre el començament d'aquella esport tòctica i eres, amb en, eh, ho han dit amb en Josep Maria Mora, i el que s'està vivint ara, que és una mica l'etapa d'or, ara mateix, de l'envolgarvia, amb l'ascens que hi ha hagut, amb l'equip femení, que és, és una meravella, però també amb d'altres equips... Eh, te un, un, un mig, o, o com, ¿Com te sents un baltó incrustat allà com metge? No, això? jo he estat sempre del club, vull dir que jo sóc el soci número 14, sóc soci fundador, i de fet no he deixat mai l'envol. Jo dic que deixar-lo, deixar-lo, deixar-lo, del tot, del tot, només el vaig deixar per estudiar. O sigui, quan jo vaig estudiar magisteri, eh, soc mestre, ja ho hem comentat, mm -hmm. doncs sí que vaig deixar l'envol absolutament, i no anava ni tan sols al pavelló però bé, tant abans com després del meu magisteri, doncs vaig seguir vinculat a vegades com a entrenador, a vegades com a membre de la junta directiva, o a vegades es donava d'alta la meva fitxa per si feia falta per qualsevol eventualitat, no? Per tant, em sento vinculat al club ara, però també m'hi sentia abans, o sigui que d'alguna manera he tingut etapes de molta intensitat, etapes de menys intensitat, i ara estic viscant una etapa intermitja en la qual doncs, estic vinculat amb el club amb el sèrior femení. Exactament, ets ets una un nova experiència de l'equip femení juntament amb, amb l'Edu, no? Amb l'Eduard Fontanella, sí, uh -huh. efectivament portem l'equip femení i bé, tot just hem començat la lliga, és la meva primera experiència amb l'handbol femení i estic aprenent, estic aprenent, ara a la meva edat puc dir que estic començant a aprendre, una... bé, és el mateix esport però una manera diferent de veure aquest esport. Amb ell la felem convidat tot i que parlariem estona i molta estona d'aquestes anècdotes que que ell i jo sabem i que sap més ell que jo tot, tot s'ha dit també al llarg de la, de la història de handbol en parlarem una mica. Perquè he viscut es ves no per res, eh, i no per memòria tampoc. Bueno, altres s'han dedicat amb altres coses, no com diria, o sigui, els jo podien fer moltes, un amic una, una un tastauletes també sí. el que he sigut jo, però tu t'has centrat molt més en l'handbol, sí. amb el periodisme, perquè has estat molt vinculat amb el periodisme de casa nostra. Jo crec que he pogut escriure aquest llibre perquè vaig començar a fer periodisme, perquè vaig començar mans mençant i Massaguer, i perquè vaig continuar amb en Joan Carles Codolà. I ells dos han estat els meus mestres a l'hora d'escriure d'una manera periodística, i diguem-me que això no ho he perdut mai, perquè sempre ho he anat practicant i procurar que no se'm rovellés l'estil i per això vaig ser capaç, suposo, de fer un llibre més o menys digne eh, sobre l'envol amb un enfoc periodístic. Amb un enfoc periodístic, també amb un enfoc de recerca, d'investigació, però amb un redactat que fos àgil doncs, per llegir com aquell que pot llegir doncs un diari, per exemple, una revista. Devia ser més fàcil fer la història del, del Garbí, eh, el llibre de la història, que no pas aquell llibre, perquè, de fet, l'havies mamat tota. Mm, sí, de... He de confessar que la història del Garbí gairebé la vaig fer de memòria. Vaig buscar alguna dada, alguna dada, amb una època pre-Google, per tant, tampoc podia buscar gaires dades, però la vaig fer pràcticament tota de memòria, sí. Sí que vaig consultar també, evidentment, amb gent que havia viscut de primera mà doncs, alguns esdeveniments que jo no havia viscut, però puc dir que el vaig escriure a raig. La història del Garbí la vaig escriure en tres mesos o en dos mesos i mig, i en canvi l'envol costa l'ha escrit en 3 anys, o sigui que bé, hi ha una diferència, eh? hi ha una diferència. També l'envol costa és una mica més gruixut, té més de 300 pàgines, però vaja, sí, m'ha costat una mica més, però m'ho he passat molt bé també. Eh? Eh, parles d'aquestes 25 històries eh, relacionades amb, amb l'envol, però que tu has viscut, o que tu hi has estat totes part, eh, o que tu has sentit duïda? Veure, totes plec... les he vistes d'alguna manera. Algunes les he vistes com a jugador, altres com a entrenador, altres com a espectador a la graderia i altres per la televisió però totes les històries que s'expliquen a l'embol costa, jo les he viscudes d'alguna manera, no com a protagonista evidentment, perquè jo no he estat cap gran jugador ni molt menys, més aviat dolent o tirant cal, cal a l'embol. Cal recordar que era bo, eh? Tant, cal recordar eh? que era bo. Però, aquí aquí deixeu-me cas... que posi jo una, una falca perquè era bo. Però sí que he seguit eh, el que deia, que no he deixat mai l'embol, he conegut molta gent al llarg d'aquests 40 anys i això m'ha permès doncs, estar a molts llocs i bé, estar a molts llocs, relacionar-me amb molta gent i per tant N he viscut molts dels desdeveniments que explico aquí, encara que siguin internacionals, europeus, doncs els he pogut viure. I els que no he viscut de primera mà, com per exemple uns Jocs Olímpics, que m'agradaria molt doncs els he viscut amb els que hi han participat, amb els que han estat a la Vila Olímpica i me me'ls han explicat de primera mà. Jo sempre dic que per fer aquest llibre he entrat simbòlicament a molts vestidors d'equips i seleccions d'arreu del món. I què vas fer, doncs, els Jocs Olímpics de Barcelona? No, no estaves allà... Bé, estava preseleccionat, però al final me'l van descartar al final, eh? Però mala sort... Per això no, no vam guanyar. Jo crec que per aquí va venir el problema, eh? Però si no, vaja, que ja ho teníem, eh? Però no vas anar-los a, a seguir una mica? Estaves allà? Tenia 17 anys... Ho recordo, eh, per tant doncs eh, no, no tenia 17 anys, en tenia més <ríe> en tenia 27 anys estava bé, mm, estava fent de mestre els Jocs Olímpics eren a l'estiu, mm -hmm. per tant, que es pogut anar... Bé, no sé què estava fent en aquell moment, no ho recordo, sí que recordo els Jocs Olímpics amb molta simpatia i amb molt d'afecte, però en aquests moments no recordo què estava fent, però en tot cas no vaig anar a veure cap partit dels Jocs Olímpics. En canvi, per exemple, doncs sí que vaig anar a veure el Mundial B del 1979 a Barcelona mm -hmm. i sí, només en tenia 14, aquí sí que puc dir que en tenia 14, que va ser el primer Mundial, encara que fos el B, que va guanyar la selecció espanyola. Eh? I se'n parla, hi ha un capítol dedicat a aquest esdeveniment perquè diguem un abans i un després d'aquest títol. Aquest títol és el que marca el punt de partida de l'embol d'èlit de Catalunya i d'Espanya. Una Espanya que es va acabar convertint en una de les millors seleccions d'arreu del món. Home, sombrada sí, una no mica penso cap als veïns, no? Els francesos, que també, deu ni del camps ens Els francesos fer, eh? és la millor selecció del segle XXI, de llarg, i per això, tot i que algú m'ho ha criticat, Nicola Karabatic, que representa per mi, doncs, el segle XXI mm -hmm. i el millor jugador d'handbol d'aquest segle, doncs ocupa la portada de l'embol Costa. Sé que és molt discutible perquè tothom faria la seva portada amb el seu jugador o amb el jugador del seu equip o de la seva selecció, però hem cregut amb l'editorial que Nicola Carabatis representa molt bé lo que és l'embol actual, l'embol del segle XXI, l'embol que ha dominat aquest, aquest segle XXI. Eh els Jocs Olímpics, els Europeus i els Mundials, tot. Un nom ben francès. Ah, sí, sí, sí. Un esport en, doncs, en el qual podem aprendre moltes històries, moltes coses, però m'agradaria posar-me una mica en la pell de la gent d'avui en dia. O sigui, no, no nosaltres, que ja comencem a ser una mica dinosaures, sí. però sí la gent que avui en dia juga. Tota aquesta mainada que està jugant a les teves ordres uh, o d'altres arreu de, de Catalunya vulguin llegir aquest llibre... Uh... Aprendran? Sí, aprendran. Uh, en Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, amb el qual tinc la sort de ser i amic des de fa molts i molts i molts, i molts anys, ha escrit un article a l'Embol Costa, exclusiu, no està tret del lloc més, només està publicat a l'Embol Costa, i hi ha una reflexió molt interessant que em va fer ell personalment i després per escrit, que em deia que llegint l'Embol Costa, o sigui, llegint la història de l'handbol, apreníem també perquè evolucionava el joc de l'Embol o sigui que era molt interessant conèixer la història per saber per què havia evolucionat l'envol cap on ha evolucionat aleshores, per tant, sí que aprendran aprendran doncs, com eren les pistes d'abans, com són les d'ara aprendran com era el joc d'abans i com és el joc d'ara i per tant sabran d'on venim i és molt important saber d'on venim per saber cap on volem anar sí, sí que n'aprendran aquestes segur. pistes que menciones, també m'agradaria demanar-te doncs, home, òbviament el, el Garbí sí. i surt amb el llibre, tu has comentat sí. si volguéssim fer una història a nivell mundial a nivell global no hi hauria de sortir el Garbí, perquè és un aquell més. No? que no, però en tot cas com que l'he escrit jo i és el meu embol i pensat que no hi sí, feia anava. res si li feia sortir, a veure, he procurat no abusar però sí que hi ha, per exemple, un capítol dedicat als pioners, i pioners n'hi ha hagut a Palafrugell i n'hi ha hagut a arreu hi ha hagut pioners que van començar l'embol a Catalunya com els de Granollers o els de Barcelona i ara ja han fet 75 anys d'història, per exemple, hi ha pioners com el GEC a Girona, que també l'any passat van fer 75 anys d'història, per exemple, hi ha hagut pioners doncs mundials, com els alemanys, els romanesos, els soviètics, no? però, en tot cas, tot arreu, tant a l'èlit com a la base, algú va ser el primer que va començar, no? i d'alguna manera jo explico també això, eh? d'on venim, els inicis, i aquí també tenim uns de molt bonics i de molt sentits, i que bé, jo crec que és poden extrapolar a gent de tot arreu i li poden, si no emocionar, li poden interessar. Sí, sí, jo crec que sí. Parles de Josep Maria Mora, sí, sense dut, juntament amb una sèrie de pares que en aquest moment van recolzar això. Sí. Uh, no sé si recordes el teu primer pensament uh, de quan, no, de quan ens va record... donar aquella pilota. I jo ens va... recordava que... <laughs> que un esport dur perquè jo no passava gaire, a diferència d'ara, no? i aleshores jo veia que aquell esport no sabia, no sabia exactament si s'adaptava al que era jo, no? que jo era molt lleuger, però bé, com que Josep Maria Mora tenia molt d'entusiasme, doncs ens convencia a tots que, que sí, que servíem i que això havia d'anar bé. I ens havia de convèncer molt perquè jo recordo que vam estar dos anys, dos anys que això la gent no ho deu recordar o no ho deu saber, per guanyar el primer partit. O si sigui, Jo recordo que el primer any no en vam guanyar cap, i el segon any, quan ja érem a mitja temporada, vam guanyar el primer partit i tot i així vam continuar i si ara hi ha 250 fitxes que són les que hi ha, hi ha amb vol masculí, amb vol femení, totes les categories doblades, amb, amb entrenadors també doblats, resulta que és gràcies a que aquells 20-25 que vam començar no ens van desanimar tot i estar dos anys perdent, perdent, perdent, perdent bé, vam pensar que valia la pena seguir endavant per alguna cosa devia ser i suposo que no és per alguna cosa sinó per alguna persona gràcies a Josep Maria Mora tenim el que tenim ara actualment i per això aquest llibre va dedicat a ell, és una dedicatòria molt ...molt senzilla, que és Josep Maria Mora... ...que em va ensenyar a jugar amb bol... Sense et, et, això, va ensenyar, ...et va ensenyar a jugar... ...o va ensenyar a estimar l'enbol... ...em va ensenyar a estimar l'enbol... ...perquè realment jo sempre procurava... ...com fèiem desplaçaments, anar al seu cotxe... ...perquè en el seu cotxe era viure l'enbol... ...de primera mà... ...o sigui, com més lluny anàvem, més històries m'explicava... ...al cap i la feia jo ara explico històries... ...i les he escrit... ...i una mica faig el seu paper que feia doncs 25, 30, 35 anys enrere que ens explicava històries d'una manera desordenada, tal com ella les havia viscut, desendreçada, amb anècdotes eh, molt interessants, i a mi m'interessaven molt, jo les recordava, i d'alguna manera, quan jo escrivia aquest llibre, doncs, me sentia com en Josep Maria Mora conduint el seu cotxe, anant a Lloret, o anant a Sarrià, o anant a Girona, que ens explicava històries, ens explicava històries de l'embol, i algunes eren de més a prop, de bordils, de cursar de Bisbal i altres eren de molt lluny eren de, de campionats d'Europa o de Jocs Olímpics bé, ens ho barrejava una mica tot i jo en el llibre també ho he barrejat una mica tot Crec, doncs és Maria d'aquest llibre sí, bé, ell l'ha llegit, jo sé que l'ha llegit bé suposo que li ha agradat molt és que queda malament que ho digui jo però realment ell sabia que jo estava escrivint un llibre d'handbol però no havia llegit absolutament res del contingut d'aquest llibre i ella es pensava que escrivia, doncs, una mica el que hem parat al principi, anècdotes, eh, records, una cosa senzilla, no? Allò, 60-70 pàgines, doncs, una mica per... Mira, perquè quedés per escrit allò que ens explicàvem entre nosaltres, no? Quan ella el va llegir, doncs, va quedar parat, no? Perquè, clar em va dir d'on t'ho has tret tot això dic, no", dic bàsicament de tu no, home. de mi no serà, dic bueno de tu com a punt de partir és tot era, era mentira el que t'explicava sí, sí, sí, sí, és així L'Embol Costa de l'Empere Costa és el llibre que tenim a mans que podeu buscar a través d'internet de, de la vostra botiga habitual i divertir-vos amb aquestes 25 històries que ens explica, 25 històries de primera mà, ell o ens ho ens acaba de dir d'una manera o una altra, sí. que ella ha viscut i ella ha tingut a, a l'abast L'Embol Costa, jugant una miqueta també amb aquest títol, que abans ho hem comentat com el, com el company de Catalunya Ràdio que el podria substituir també eh, amb el programa Tot Costa. Eh? Uh, no crec, jo ho faria molt malament en tot cas he de dit tot i que no vull pas competir amb ningú, que el títol del meu llibre tot i que no està registrat eh, o ara sí que està registrat però no era, abans, no, potser, no? era anterior perquè jo vaig començar el llibre eh, abans que Jordi Costa estigués fins i tot a Catalunya Ràdio, el que passa que per casualitats de la vida, ells van decidir posar aquest títol al programa de ràdio de Tardes d'esports i jo ja tenia el llibre amb aquest títol. El títol molt eh? I a vaig pensar que el títol no és meu, és de Lluís Clé, que és un jugador que ha estat aquí al Garbí, que ha estat a la Sobal també a la RATE, i que ell doncs seguia una mica les meves històries i va dir que les meves històries havien de ser un llibre jo vaig dir, no, home, no un llibre no, que em fa molta mandra vaig dir, em va dir llibre i títol, i em va dir l'envol costa, i com que ja tenia títol em vaig haver obligat a emplenar el, les tapes del llibre amb contingut que diuen, alguns entesos, al món del periodisme dels llibres, que el títol és el més important bé, de moment aquell títol està venent el meu editor, Jordi Albertí de editorial Gregal Mm. Eh, va dubtar si conservàvem el títol original o el canviàvem ell deia que potser ens diria massa gent que ens havíem copiat jo li vaig dir que no, que reflectia molt bé el que era la filosofia del llibre el meu embol, el que jo he viscut i que l'embol costa perquè no hi ha embol sense esforç no et vull, no vull desmereixer però suposo que amb el món de l'embol deu haver-hi molt de periodisme eh, que el tracta cada dia amb el periodisme professional dedicat al món de, de l'embol, òbviament i sobretot ara que és aquest esport en tan important. Eh, que fa un de Palafrugell, que és un poble que no saben ni pronunciar, escrivint un, el primer llibre d'història en català castellà de l'envol, tant que en sabem nosaltres? Jo vaig quedar molt parat perquè jo tampoc ho sabia que estava fent el primer llibre. O si sigui, jo com vaig començar, ja dic, jo explicava històries o escrivia històries, mai me pensava que acabaria en ser un llibre, i vaig començar a navegar per la xarxa i em vaig adonar que ni tan sols en el món digital hi havia articles a la Wikipèdia per dir, allà en tenem tots moltes vegades per saber d'algú o d'alguna entitat o d'alguna persona, no hi havia articles dedicats a l'envol. No n'hi havia. O sigui, jugadors que per mi eren històrics, imprescindibles, no tenien i no tenen entrada a la Wikipèdia. I quan dic a la Wikipèdia dic altres llocs, no? Aleshores vaig pensar, a veure no hi ha bibliografia no hi ha webgrafia eh, hi ha una difusió important però del present o sigui de l'embol actual del segle XXI que sí que és veritat que té molta repercussió televisiva setmanalment i quan hi ha grans esdeveniments però per escrit no hi havia absolutament res i com que jo sóc un romàntic vaig voler escriure en paper perquè me segueix agradant fer llibres i segueix escrivint en paper. I d'aquí va sortir l'Embol sortir. No fa pas gaire vaig entrevistar alguna personalitat del món de l'handbol amb, amb aquest programa nostre de, dels esports al punt i, i recordo precisament... No, no recordo assumpte de què, però que va sortir a la memòria, a la meva memòria, el nom d'equips de, com com abans t'he dit, del Marc del Calpissa, aquests equips que eren històrics en el seu moment, i la persona a la qual vaig entrevistar, que no diré noms, però se'm va quedar amb una cara de, de dir, i, i no, no, sé, no sé ni d'on tan baixa això, fa falta molta cultura. No? Era el millor en vol en un sentit, abans hem parlat de l'evolució de l'envol, evidentment l'envol d'ara no es pot comparar amb el d'abans, ni cal ni cal que el comparem, però era un envol on hi havia 12-14 equips a la Lliga i potser n hi havia sis que podien guanyar la Lliga o com a mínim n'hi sis o set, o sigui, la meitat, que podien fer punts amb el primer classificat. Ai, quan el Això, era, dir... era un equip molt, mi... veure, molt millor que el Barça. No? El Granollers el havia estat moltes més vegades campió de Lliga que el Barça. Quan el Barça va guanyar el primer títol o el segon títol, el Granollers ja en portava 8 o 9, per exemple, no? Hi havia l'Atlètic de Madrid, un no, altre moment. històric. Uh, hi ha hagut en el segle XXI, tan sense anar tan lluny, el Ciutat Real, el Port Lançant Antonio, el Valladolid, tots aquests equips ja no existeixen o existeixen amb un altre nom i s'han hagut de reconvertir i estan en altres categories. Per tant, doncs, sí, falta molta cultura. Per exemple, l'handbol català havia arribat a tenir una tercera part dels equips de divisió d'honor. Actualment només hi ha el Barça i el Granollers, però hi havia hagut fins a 12 equips eh, en diferents èpoques, però en una dècada i mitja, o sigui, entre el 60 i el 75, a eh, finals del 80, com el GEC, com el Sant Fos, com el Palau Tordera, com el Sabadell, com el Picadero, com la SEAT i me'n deixo uns quants, com la Raona eh, que havien estat a divisió d'honor a divisió d'honor, o sigui a la màxima categoria quan abans nos deia Sobal i ara en canvi només tenim el Barça i el Granollers, només no és que haguem reculat, però sí que hem reculat l'embol d'elit a Catalunya no hem reculat a la base, que ha crescut molt i hi ha molta qualitat prosegueix reculat a l'èlit, que no sé per quina raó hi ha altres comunitats que ens passen al davant. Això passa en tots els esports. Sí, ah, és, sí, és veritat és, és perquè és si agafem perquè amb el, el bàsquet, futbol, no, no primera divisió, doncs ens passaria exactament al bàsquet mateix. en aquella època, sí. la victat dels no equips gent en català, ah, Mataró i altres i en el futbol doncs sí. també. Ah, exactament el tot mateix. I el que sigui els catalans sempre estem una mica per sota a, a nivell no de llicències. No, no, no, al revés. Si no de... De primers equips per de dir. Llicències. En llicències d'handbol, crec que Catalunya és la primera comunitat de títols d'handbol de base, cadet i juvenil. Catalunya és la primera comunitat, però aquest pas al nivell sènior, al nivell absolut, doncs o no el sabem fer, o se'ns escampen els jugadors, o els perdem o tenen millors ofertes altres llocs, en tot cas ningú ho capitalitza, eh del Barça i el Granollers, evidentment, i per tant doncs, no podem gaudir de més esport d'elit a Catalunya del que teníem abans, no? I passava amb el bàsquet, efectivament, i passava doncs, amb el futbol també. Mare sí de sí. senyor. Pere sí. Costa, eh, suposo que orgullós del Garbí i del Llibre. Sí, Però, del, ara, del Garbí. Del de tal Garbí, com està, del de... Garbí molt, perquè, perquè ha crescut molt perquè el pavelló s'omple i això sí que fa posar la pell de gallina. Els que hem jugat a davant del nostre pare com a molt eh, i dels pares dels nostres companys, i a vegades alguns tampoc venien perquè feia molta fred i ara veiem el pavelló ple de gom gom sense necessitat de jugar cap final, senzillament perquè hi ha partit de Lliga, doncs evidentment això ens emociona molt, jo m'emociona molt i jo he pujat també de categoria l'equip ha pujat a Lliga Catalana per primer cop a la història i jo me sento que també he pujat de categoria encara que no sigui ni l'entrenador ni el delegat ni jugador d'aquest equip però jo també he pujat de categoria, tots hem pujat de categoria, ens ha fet molta il·lusió i donem suport en aquest primer mi aquí, perquè realment és el ganxo que mobilitza tota la canalla de palau cada 15 dies en el pavelló de Palau-Frugell. I molta mainada, efectivament, que sí. hi està i altra gent amb aquest club de casa nostra, el Club Ambol-Garbí, un equip, un club que va néixer a la pista del, del Col·legi Garbí, entremig de pins, entremig d'una pista desnivellada, sí. eh, vides trencats, etc sí. i molta paciència, i un dels resultats és aquest amic nostre que tenem aquí al davant, en Pere Costa, autor d'aquest llibre que us recomano. Sigueu un no, a mans de l'Embol, eh, us agradi un esport o un altre, perquè el viureu d'una manera molt humana i molt íntima. Es diu l'Embol Costa, amb Editorial Gregal, amb en Pere Costa Pagès, autor d'aquest llibre. No sé si vols afegir alguna cosa més amb aquesta xerrada que hem No, gràcies, Rafael, gràcies per convidar-me, gràcies a Ràdio Palafrugell per fer-se ressò del meu llibre i que ben aviat, quan tinguem data de presentació, doncs en parlarem i convido a tots els palafrugellencs si volen saber una mica d'història de l'Embol i una mica com va néixer l'Embol al nostre poble, doncs que vinguin a la presentació i seran ben rebuts tots recordem que aquest llibre s'ha de presentar el dijous eh, d'aquesta setmana el dijous o un quart de d'aquesta setmana no ha estat possible ho hem hagut d'ajornar, buscarem una data del mes de novembre i segur que Man Rafael en tornarem a parlar molt bé, doncs aquí estarem, moltes gràcies i un plaer com sempre tenir-te al nostre costat moltes gràcies Fera. a vosaltres, una abraçada, una abraçada. Doncs res, aquí el programa d'avui dels Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Pala Frugill, un programa que ens ha portat aquestes dues xerrades finals amb en Gerard Alemany, hem parlat de la valoració de la Radical, ho ha fet en Rubén Aranz, i després d'aquesta entrevista, com us dèiem, amb en Pere Costa i aquest uh, llibre magnífic, busqueu-lo, tant si us agrada com si no us agrada l'embol, i es diu l'embol.com costa. La veritat és que val realment la pena. I els que han volgut col·laborar amb el nostre programa al principi amb aquest dia, que ja hem dit que era estrany perquè avui és el dia de la vaga i hem fet aquests serveis mínims nosaltres. Amb aquest divendres, 18 d'octubre, aquí acabem el programa del dia d'avui. Ens retrobem properament. Recordeu que dilluns el resum informatiu ens arribarà al final de l'informatiu migdia amb Rubén Herranz. Serà fins la propera. A reveure...